מזמור פבת, מזמור לאסף, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. עד מתי תשפטו עוול, ופני רשעים תישאו סלע? שפטו דל ויתום, עני ורש הצדיקו, פלטו דל ואביון, מיד רשעים הצילו. לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה יתהלכו, ימותו כל מוסדי ארץ. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אכן כאדם תמותון, וכאחד השרים תיפולו. קומה, אלוהים, שפתה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים.